Mësë të remo alikum të ndëruar të rishëku e s'kudo që e një duke në ndjekur, pa që e dhe mshira, lau të qof me ju. Më së takohemi së bashku në emisionin duke kërkuar përgjigje. Sonte me ne në studio është hojja Jonë nderuar Fadil Musliu, i cili me amrin Allahut, inshallah do ju përgjigjet pyetjeve tuaja, të cilat ju i keni adresuar në postën tonë elektronike. Mblejoni emrin tuaj, juroi hojja Son Mirserda. As-salamu alaykum hojja Mirserda. Elhamu salam, hojja Mirserda. Po, atëherë besoj që ju pajtoheni të shkojmë me riedhen e emisionit, kështu ndo të lexoj pyetjen e parë e do marrim përgjigje inshallah nga ju. Pyetja parë është kjo, thot një tëri shikuës, dua që besimi im të jetë me i plotë, sepse kam, thot, shpesherë për ngeza, për një qështje të caktuar, dua, thot, talusë zotin tim, for të njëjtën ko kam probleme, thot, me zemrën tim e që nuk i ngritës do të duartë dhe të kërkoj nga a i që falë më të vërtet shumë. Bismillahi rrahmani rrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falandërimet i takojnë vetëm Allahut të Madhëruar. Vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë kërkojmë. Pa çamshira bekimet dhe lavdatat e Allahut, çofshin për të dërguarin ton të fundit, profetin Muhammed sallallahu alejhi wasallam, për familjen e tij, shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtar që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit është të vërtit që gjdo njerë i prej nesh ja parashtërnë këtë pytje vetës si të mbushë me iman, Ta. si të mbushë me besim. Dhe këtë pytje duhet nga prokupaj se cilin prej nesh. As njerë nuk duhet të, të qëndroj komoda po të qëndroj në lukës se o është i mbushë me iman, me besim, edhe nuk ka nevoj ma që të shtohet imani besimi. Ta. Në akiden apo në besimin ton, imani shtohet edhe pakohet shtohet me vepra të mira, ndërsa paksohet me vepra të këqija. Dhe janë një sër punës apo një sër veprime sh që e shton imanin e besimtarit. Sikur që janë e, një një një vargë xhati punëve të këqija që e, e dobsojnë imanin e besimtarit. Pasi që pyti konkretisht është interesuar të di se si shtohet imani e son drejtën, edhe sinqerisht është kokështir për një emision të këtill e me pyetje përgjigje që ti çasemi gjerësisht kësaj pyetjeje. Mirpo shkurtimisht do t'i përmend di sa faktor që e shtojnë imanin apo e ngrisin imanin e besimtarit. Në, në radhë të parë është leximi, mësimi dhe studimi i Kur'anit. Sepse Kur'ani është fjala e Allahut të Madhëruar që përmes Melekut e Xhibril, alayhis salam, zbriti tek profeti i fundit Muhamedi sallallahu alaihi wasalam. Dhe Kur'ani është libri i vetëm i pakontestuar e prej muslimanëve. Dorisa në hadithe xejm divergjenca, kundërtthënje në mes të njerëzve. E, ndërsa për Kuranin ata që jenë besimtar, asë një herën nuk këndështojnë asë një fjallë të Allahot subhanahu wa ta'ala. Dhe nëse Allahot subhanahu wa ta'ala e zodhi Kuranin që përmës ti t'i flasë profetit e ti, Muhamedi s.a.s. Dhe përmës ti t'i dërgënjë një mesaj njërzimit, atëherë fjalla më e mirë që në embush zemen me iman me besim, është Kuran i fjalla e Allahot subhanahu wa ta'ala. Po, jë vetëm letëzim të shpetë si ku me letëzu romanin apo një revistë, apo di shka të njëjshme. Por, Koranin duhet ta letëzojmë duke me nduar, apo mamin me thonë duke me dituar, thellë, në domëthanjet kuranore. Në ato që ka ka dashtë Allah subhanahu wa ta'ala të thëtë. Dhe gjëtë letëzimit Kuranit të ndalemi në ato pjesë, apo në ato ajete kuranore, në ato vargjët Kuranit, të cilat e zojnë ku rreshtin te këtë më shumë se dikush është i prirur me me me lezue dispozita hallall e harami dhe këtu e zojnë ku rreshtin çka është hallall çka është haram cilat janë hallall cilat janë haram edhe në një mënyrë e impresionohet nga ato që lexon edhe nga ato dispozita i mbushet zemrën me imon disa tjirë të tjerë janë të prirur me lezue ngjarje historike ndolli Shembul impresionot kërë e redzën në ndodhin Ademit me dëbit, apo të nuhit me anijen e ti, anijen e shpëtimit, apo në gjarin e Musat a.s. me Firaonin, dysa rastin e Ibrahimit a.s. me nëmrudin, me në brejtin zlom qarë, të ndryshëm. Edhe knaxët, edhe këtu ja shtojnë imamin, duke i paqysh kanë vujt njështë e parë, dhe qysh e, janë ballafaçu me sfida me dhe me me me me pushtetarë zullumçar dhe kanë sakrifikuar familjen e pasunitin edhe veten e vet, kjo impresionon dhe i shton i marri besimi. Disa të tjerë janë dhënë mas xhanave interesante, ë mas kurioziteteve. Për shembull, disa janë të dhënë mas xhanave të mjekësisë unë i preferoj të lexoj jetën e Isa atalay selam në Kur'an dhe jashtë Kur'anit. Dhe xhençësh Allah subhanahu wa taala e ka sfidue popullin e Isaut duke i dhënë mrekulli mo'xize Isaut alay selam. Dhe për atkoh gjona do thotë, edhe sot kam bë do thotë gjona shumë interesante apo kam me kuriozitete sot asaj dite, sepse i ka dhënë Allahu shumë e, mrekulli Isaut nën lamin apo në në, po, në, në këndin e mjekësisë, sepse mjekësia so, bashkëkohore sot nuk mundet me sfidue i son Alay selam edhe veprimet e tij që i ka bëu. Ose dikush është e, i dhonë mës letërsisë, i dhonë mës poezisë, patë letnal tek vargët e, e Kuranit dhe letë shef thuljen aq e bukur që ka bëu Allahu. Dhe me gjith ngritjen, në kulminatian të po dhe e dhe la poezisë në kohën e arabëve të hershëm kur el Kurani ata thon kë nuk ka shni libër normal apo kë nuk ka një thënie normale po thon ky Muhamedi e po bashponën me një xhen mendojnë se kjo është diçka domethën jashtoksore jashtëzakonshme jashtë jashtë jashtë edhe nuk e pranojnë çfarë fjalë Allahut e Allahu i sfidoi ata poetët arab me me me vargjet koranore andaj leximi studimi dhe kuptimi i Kuranit është e, faktori kryesor faktori kryesor në shtimin e imanit, në shtimin e besimit. Po nuk do të mjaftojmë veç kaç. Disa ë e kanë në nj një -nj -nj pikë dab që kur e dëgjojnë Koranin prej dikujt tjetër, edhe ai është leksuos ë i, i famshëm apo autoritativ, ka ëmen, atë ju ridhin lart. E ty nëse të shtohet imani duke dëgjuar leksuosin, çfarë do të thotë shqiptara para, po, apo turka, apo teater? Në dëgjojë se aty po të chto ti moni me ato. Mosum dëgjomuse, ndoshta duke m'dëgjomun nuk chto ti moni. Diku tjetër nuk i chto ti mon ndoshta duke dëgju Koronën, por duke dëgjuë komentin e Koronit prej hoxhëllarve të ndryshëm, vendor apo ndërkombëtar. Edhe suret e, e ndryshme. Me dëgjon komentin e Koronit. Dëgjon ligjëratorë të ndryshëm. Tash secili prej nesh e ka një prirje ndaj çka, se ne nuk jemi të gjithanshëm. Në të thotë një një çështje e marrëm shumë ndoshta serioze dhe në të çase me seriozisht, ndoshta disa xhana vetëm sipërfaqësisht i preku. E aty ku jeti tash i dhonë seriozisht, merëm disa lexhërata në laminën tënde. Dhe elhamdullah kemi në gjuhën tonë po në gjut tira, edhe tricë, mashallah po msojnë gjutë edhe jashtë gjus. Shqipë edhe dëgjojnë edhe pe lexhëruesat e tjera. Pas kësaj, ë prezenca në derse në lexhërata ku sqiegohet theja. Jo ja tash vetëm i dëgjova, po tash me i dëgjue edhe direkt me shikua ata që lexherojnë. Me marr pjesë, me ul aty ngjoj para hoxhës. Kjo është metode e vjetër, por e suksesshme. Edhe ti më u brymos aty me xhamatin musliman, edhe me derset e hoxhës, edhe me përjetuar nga afër lexhërimin e hoxhës. Me shkuat ti te cili hoxh, te ai cili mundohet ju mi abo qefin njerëzve, po që mundot mi abo qefin Allahot. Sëpse disa për i Ligeruze mundohen t'jen kreativ, apo atraktiv, t'jë të rihikun popullin me shumë lyra dhe metode, edhe duke ja u letësu fen, mashtum se që ka letësu Allahot. Në fen nuk gëzoj me paracit të, të ashper apo të randë, se këtë fej, ka thonë për i Gamerë e Selam, këtë din, është, jusër, ashtë i let, andaj letësane. Edhe ka thon jessiru wala tu'assiru, let s'në mos e vështırsani. Merpun në kohë letsej më i thonë jeri, mjafto tani xhumo ta falsh. Dhe ke hoj më s'ka. Në saj ty të lën me vite të tëra me ni xhumo, e çon në njëf njerëz për viteve të 90. Pashku studime, ata kanë qenë me xhumo këtu në Prishtinë, në krye të qytetit. Kemi orë për studime, mos luftës, prapa ta janë me ni xhumo, s'kanec për para hiç. Kjo i ngjan zonse të dapt, që 10-15 vite çndron klasën më parë në fakt me regullat e shkollet dhe a i përjashtohet e nëzënsë. Ndërsa dhe në islame, Allah nuk e përjashtën. Ka niri që 10 vite, 20 vite është vetëm e gjëmo, Allah e mban. Ka niri që 50 vite është musliman vetëm e Ramazan. Allah e mban, islame nuk e përjashtën pri në bërë islamit. Dërisa i të përjashtën vetën e vetë. Andaj pra me prezentu të e kata gjëlarë që flasin hakun dhe mundohen me abo qefin zotit e e njer se si plotësose mështa, morët të përcën edhe dëzimi ilahive. Ilahit, një ilahit ta shëbojnë në formë de muzik me i po. Se kemi dallim mes ilahisë dhe muzikës. Sad ka do të thotë edhe në gjuhën tonë, edhe në disa gjuhë tjera. Po në gjuhën e, e arabëve, ka ilahisë ajo sykur muzik, nuk kine fardallimi. Ndoshta ka linthën 2-3 herë për mend Zotin, edhe kërej janë vargët do të thotë muzikës, edhe janë kërej mjetet muzikore saçi nuk mund e merr vesh atë këngëtarin që këndon. Se që ka po thëtë prej mjetëve trana që i përdojnë. Right. Pas të e dhe shësërimi me njerës të mirë. Ta shtë të imamen. E ke po rënin në ndejë, e nështë të nuk ahojës hëqë. Mënë të më qenë gazetar, mënë të më qenë sportist, mënë të më qenë dyqëkat tjetër, ekonomist apo jurist. Mënë të më qenë bujkë, po të regën shemun nga përvojave të që ka përjetua, edhe ti jetë gaj hapën. E merë Pastaj shohërimi me njerz që s'provuë, për shembull, e ka pas kancerin, ju ka dhënë po. Për shembull, ju ka dhënë diagnoza, kemi një rast, një djalë i ri, and oh. po duhej, është provuë me kancer. Edhe i kanë rënë flokët e mustacit e mi krekit. Edhe qimet e trupit keti kanë rënë. Edhe është diagnostifikuar me kancer. Gjiten ko në spital ku ka qenë ai, apo në klinikë ku ka qenë ai, afërti ka qenë një mjek. Edhe ajo është diagnostifikuar me kancer. Edhe me kalimin e kohës, gjendja e tyre do të thotë po shkon në përkeqësim. Edhe përkeqësohet deri në shkallën gati të fundit. Sojsë eh mjeku i tyre, kujdestari i humbi kuj shpresën definitivisht, edhe e harrojn shpresën Allahun që e bën ato pa të pamunduren, edhe i u dhon ato të fletshime të dyve sepse do të vdesin. Do të vdesin, edhe ky vullah musliman djalëri, edhe ky mjeku Subhanallah. Edhe, këtë djallë, mashallah djallë i mirë, djallë i musliman, e konsiderojë mashtu, allahu, e din masë mirë, prezentën ligeratat ndryshme, të haqëllarë të ndryshme, edhe tekme, edhe këtë tha, unë nuk, dita që ka me bo, veshtë tha, i thash një motre, atë të që më ka shërbya të një motre medicinale, ma silë se gjadën, se zakonishtë ta i falëshë namazët atë të të, me një se gjadë, tha edhe u vet Tha dhe pe falenderoj Allahun që më ka sprovuar, do të thot. Tha dhe po ballafaqo na me realitetin, edhe pe prestaj qet, që ta shofshtir, na ka pe flasëm vërtet kam e emocione, e se njeriu i martum me fëmijë, njeriu me shkollë, me fakultet tash, mund të da për për të dashur në ka let kulminacion trinis. Megjithashtu çka më shumë përgjithë mënyra se si e prano një gjë të tillë, kaç let. Ai tha sikur më mbaston shkojë që ndosh mu dok. Tha edhe dhe tha, elhamdullat tha, e logarita vetën, se përshkoj i ri si besimtar, edhe me dorim që të shpërblenë Allahu. Edhe tha, i bona një një almazd, me dyre kate, si shen falenderimin dhe Allahot, për kaderin që ka caktue, edhe kader Allahu, ma shafal, pas ka boz, Allahu kader, që ka kadashtaj. Edhe, kërasti muslimanit, musme zë gjatë shumë, se në natyrë e misionës për nëhe lejën, Ndesa rasti kondër të i mjekut, a i tha kur jadhen flëshimin, se dhe po thot në kashërin, po vdes, tha, fillaj me bërtit. Fillaj me bërtit, tha, dhe me dur, dhe me kam, me qit, edhe me dhon, dhe me thon, atë uh, revolten, atë kundërshtimin e këti caktimin, kulminacian. Edhe, fjalë jetë mira, sa, edhe familja ti me vajtue, me bërtit e kështu me radhë. Këthejhen të dëtë, në përvenet e reta, kërë vlau i po çëndron shtëpi disa javë. Edhe subhanallahu, edhe pse ju ka thonë domo fletshimi se tash do të më godit për vdekën, këy me një kapel në kokë se i patë ndraf fletëkë ditë ke xhamin qytet, edhe pse xhamin e ka me ecë kam dashsa 20 minuta. Minimumi kam me shkon xhamin qytetit. Edhe dilkë fal kë namazën, elhamdullahu, e shkumë pa gjendja jo e mirë. Edhe gjithu interesoishin saçi të vdekë shtirë edhe edhe më pyet dikon apo familjarët, tash prit ke e lajm i fundit për të. Mirë po kjo e eh, eh, kish lidh besimin me ata që i bën ato të pamundurat të mundshme. E jemi ata që s'mon e bën të pamundurën të mundshme. Nuk i kish lidh me mjekët, po kish lidh me Allah subhanahu wa ta'ala dhe ndërkohë njëherë po shkoj eh, në podujir po pësë për ta edhe po mdhon i lajmë shumë inkurajus, po thujnë kanë fillu me i dalë vetë, ka pak mustaqet, ka pak mjekra, ka pak qimit në për trupë, subhanahu wa ta'ala edhe me kalimin e kohës, i dole në krejt ato, u shëndësh, u stabilizu e, filloj punën, filloj jeta, prej të zerës. Elhamdulat, ta është që është në shajmë jetë, dhe të dikon të si katerdhejta të është. Ndërsa, kom të pytë për atë mjekun, më kanë të regu sa ai kafdek. Ai kafdek. Ai kafdek. e kafdekë. E kafdekë. Subhanallah. E ta është, me najtë me kësi njësh, diku që i kanë hu shpresat për jetë, i karoj moni, pre 100 shit, 10 për shemb, ngritet te 90, shemos 100 shit prap. Ngritet timoni mendi herë. Këto janë, këto janë dhuntit Allahut, begati të çarta për ata që logjikojn, për ata që shohin, për ata që dëgjojn. Edhe këshilla ime është për këta që ju vjen këtu timoni mend e nuk e ke asnjë njerëz provu. Ose rosto tira këndrës më shembull, një ton sa me të kalon Allah po ne vlad, e mas ne ko çfarë ja ka marrë. Kalon dashtam me qindra mira miliona ndoshta kalon. Edhe kë s'ka sot ku na e lën ato. Edhe kë më e grua. Po kush kësh me ndajme ato? Ajte aty këshilla aty të ngushtë lën dashka. Hmm. Edhe pse ti ke familjen plot aj vet vetë. Edhe s'ka kujt ia lën ato, veç nëse ia lëm në dashka familjes së xherr, së familjen e ngushtë nuk e ka. Ose raste të ndryshme që janë karroc, nuk mund të bëj sërë, edhe e falenderojna shumë Allahun kur të pajti ato, thu se ai është në begati ndërsa ti je në varfni. Ti je në sprov, a nuk e shef Nuk e shoh se ajo është në sprov, mirëpo ash falënderohet. Ash mirënjes. Ash i bën dhikraçe për mend Allahun, shpres. Saçi so na jesim larg tyne. Ekstut ne jais me raste, kemi shumë popullin ton. Edhe njëri musha shnum me këta njerz, me marr për realitetit e për përvojave të tyne, kjo tash tani monën besimin. Paston i monën besimin. Kto janë disa ë uh, këshilla, po këta janë disa faktor që ndikojnë në shtimin e imanit, në shtimin e besimit. Por, përmbyllë e këjtë kësaj, është që Korani është kërësori. Korani Kres no. është kërësori që është të imanit, besimin, se Allah gjellësha në hum në surën El Enfal, në të regën, në të regën se ë, për të letëzohen ajetet e Koranit, wa i dhatu lijet aleyhim ajatuhu, zadat hum imana. Dhe kër i letëzohen ajetet, versetet koranore, në të të të të t ta lahot, atyre, jështohet i mani besime. Kjo është faktori kërësor. Po, duke mos, ilan anash edhe faktoret janë Ndërsa, e tjirë. Që jënë të shumët. Ndërsa, pjese e fundë të përtyët e se zemra nuk më më lënë disime ingrid dhërtë. Nuk më i më pajtu me këta, me këtë konstatim. Se zemra, për kënda zë zemra të shtynë, po ajtë që nuk lënë me ingrid dhërtë, është të e tani më alkohë. Ai yata nerva po na bën presion. Çka po ngri dur çdo ditë? U më të të fol. Mos u lut masabot. Ha të lutem blek. Mos u lut mas drek. Ha të lutesh nikindih. Mos u lut mas e gendia. Ha të naktsham. Mos u lut naktsham. Ha të naci. Mos u lut mas eaci me të populli, po kush ka në shpëti atje fal vetën edhe lutesh. Ati kush i më fal vetën tmerr xhumi. Pastaj e shkurton vetrin. Disa shpesh më na bojn pyetin, a po më fani rekot? E kanë më anish diku më thon, a bën më lon kretash. Pse ti ç'shto shejtoni? Edhe mos i ngriti dur se të jen rregull. Justum po namaston gjithde. E po harroj shpesh me u lut. Andaj thui auzu billahi s-sami ulimi minash-shaytanir-rajim, kërkoj mbrojtje Allahut, atij që dëgjon edhe që që e din gjendjen tonë, edhe të shef ti çfarë citate ai që të mbron prej këtyr shajtanëve të mallkum, edhe ngreti durrt. Lote, lote Allah subhanahu wa taala. Lote për nevojat tua, mund s'mos e lut në publik, por kur jeni vetëm. Po. Edhe si sot populli çelëtrat. Ke pa dikon që e dën i sa ti kom çelëtrat me ato kretë ose kam transparenc plot edhe të jit transparent me Zotin ton sa i ta den ty gjendjen ti po smon me mshihep e atina kaldaja e Zot dhe kush ka ku tjetër që smon m m me ngrit dhurt edhe mbushja me mëkate kur të muresh me mëkate nuk mundesh me ngri dhurt se ski në farmërinë nëse e kam drejt me thon gjuhë popullore ski ftyr tash me çu dhurt se një veten çfarë mëkatari çfarë xenah çari je antaj si të ve proot me gjithë mëkatët xenahët mos me ja zvoglu të veti, ato e lejtë mdhaja ashtu që shenë, se ato qëfar do të qofshin mkatët, janë para kryusit. Ato nuk, nuk bënë me me, me thonë, e, i vogël, e, i mesëm, e, i madhë, mkatë është, mos e këqyrë qëfarë është, po këqyrë e para kujtë, po e bënat mkatën, apo para kujtë e ke bë, po prapë se prapë, kemë mos të letjetë, shka këqë, ti mos me ngrit durt se dikush thot po kush jamun e me lutesh Allah on e kom pij alkol on e kom vjedh on e kom rre on e kom mbyt gonbozina kom bato avlla ai 100 njerëz i ka mbyt edhe nuk e ka humb shpresën fajm shirest Allah qe ka n hadith pejgamberi sallallahu alejhi vesalem e leti tash ke boni mkat edhe specaj durt andaj pra nuk os zema qe slen po shejtani edhe gjithmon me at taswifin me ta hajtse ka ko hajtse ma von Ajse më këto, ajse këto. Edhe dikur trop vjen momenti i vdekjes, edhe Xan ty pa penduar, pa bodo e kështë më radh. Andaj elhamdullah që kemi Allahun dhe kemi lidhen tonë të hapur çdo herë me ta. Edhe kur vanohemi, edhe kur gabojm, edhe kur bëjmë xese që s'na përkasin neve, ai Allah na pranon. Ai është mbyeshur se nonat tona që na kanë bard në barkun e tyne e që na çortojn për gabimet tona. Ai nuk çorton. Kurt kthehesh, është i gnosur me ty. Edhe thot Allahu gjelesha në hung, shikon e robin të në filamen, ka bom kate, ka bom gjënahe, po e dinë se e ka kryusin e vetë, e dinë që e ka zotin e vetë, edhe e falë. A i prape për sërit, Allahu prape falë, a i prape për sërit, Allahu prape falë, se thëtë, këj po e dinë që e ka, dikon që ja falë. A i që shingri dhurt, së kërkan falë, kur prej Allah, së pendohet kur, edhe kërkes dhe vjetën, nuk ja drejta në Allah, po ja drejta njërëzë, zogët. Dhen çfarë do bëhet me ta? Mes mund të parajxkojm ku është vënë ti, mer pa mund të konstatuim se gjendja tina nuk është e mirë për Allahu subhanahu wa taala. Mir hoca, Allah ju shpërblet. Ndoshta me këtë mrekulli që na e treguat, edhe haruam të lexojm pyetjet pyetjet e radhës. Ndodnë natyrshëm kështu që në herë edhe kem nevojë për gjëra të tilla. Allah ju shpërblet për këtë përgjigje, ne ndërkohë të lexojm pyetjen e radhës. Thot një televizikues, pyet energjike tash janë të shumta. Bënd të i pjim ato apo jo. Po... I kemi përgjigjër shumë herë... Po. Besoj që kjo nuk është ndë një pjytje që s'ka marë përgjigje, por prapë se prapë mas e është shtru pjytja, do të përgjigjën me shkurtimisht. Gjdo pjyje energjike cila nuk përmban e, e dozat të pjieve dhehse, apo nuk përmban alkol, çëh de persone kur e personi, pinat pinë ajo është e lejuar. Pa mërfasisht ëmbërtësirat, ata janë ëmbërtësirat po dërshojnë, ë çfarë do të quoftë ajo, por çu nuk ka brenda saj do të thotë pije dese apo më shkurt do të thonë që nuk ka alkol, ajo lejohet me prijashtim, por mos me teprues, çfarë do pije edhe ujit me pi tepër e dëmton njeriu, edhe pije energjike për shkak çellonat energjin, ato normalisht me pi shumë janë të dëmshme. Andaj e, I këshilaj trit që të mos e të eprojnë to dhe të mos krijojnë nëvarsi prej tyne, se disa e bot në botë në varën, para lojes, disa para provimeve, disa para testeve të ndrysht me që i kanë pak për me morë një forës, për me morë një kuraja, për me idhën veti një farëvollneti, një farelani, e përdorin pjenë energjike, si këla ja thusë, për jau letësanë. Nuk do po të punon varrën pytyne. Mundesh me hytin provë me mundesh me kalu testet e ndrushme, mundesh të bollafashu me prova me mundesh me luaj futbolla apo ndonjë lojë tjetër. Edhe pa fije energjike nuk ka kurfar problemi. Pastaj Këshilla e Meshat e autorizojnë gjithmonë atë prospektin e pijeve, sepse disa pytyne e kanë rreptësisht ndaluar për fëmit që të mos i përdoren. Disa pytyne kanë pasë shkon të thotë nuk lejohet ta përdorin fëmit nën 13 vjet ose nuk pranohet për fëmijë ose për nuk është për persona të moshuar. Po është kjo mbishkrim fakt. Kështu që ne po përmbyllim me kaq pjesën e parë të këtij emisioni. Inshallah do të rikthehemi bashkë pas një shkụtje për të vazhduar tutje rjetën e emisionit me pyetjet e radhës. Të nderuar televizionistë, siç që u kuptuat, po ndahemi për pak çaste, por e juaja është të vazhdoni edhe me tej shoqërimin me ne. Ju premtoj rikthehemi inshallah pas një shkụtje të shkurtër. Oh oh oh السلام عليكم të nderuar televizionistë, rikthehemi këtu për të vazhduar kështu rrjedhën e emisionit, pra takohemi së bashku me në në studio siç a keni kuptuar është xhajaion ndëruari Fatil Musliu, i cili vjen për gjëjen e pyetjes që ju tashmë i kenë adresuar në postën tonë elektronike. Në, në ndërkohë që pyetja radhës për pjesën e dytë të këtij emisioni është si vijon. Desha të pyetë thotë se a cilësohet zinanës së një djalë dhe një vajzë, dashurohen dhe kështu anë galojnë bashkë goxhamer dhe pa pëlqimin e prindërve. Bismillahirrahmanirrahim, vërtetë kohë të funit në emër të liris, të të rive, për bohën edhe shumë lidhje në dërmjet tyre, lidhje të cilat nuk i lejon feja islame. Njen nga to që është njohër më popull, është edhe me kalu e djali me vajzën e këme kalu do të më kalojnë një kohë në dashuri e pastaj nëse dakordohen të vijë feja sa e. Vjen feja edhe martesa dhe nëse nuk dakordohen do thotë ajo konsiderohet dashuri e dështuar dhe ata ndahen. ë nëse këta dy kanë kalue kanë shëtitë një kohë gjatë kjo lidhje tyre është ndaluar pora konsiderohet zinë me plot kuptimin e fjalës në seksata 2 do të thotë janë rujt marrëdhënjeve intime ë edhe pse lidha është e ndaluar nuk mund të ta konsiderojmë se ata kanë bënë zinë mirëpo ë shoqërimi i atyre dy të trive prekja vetmimi puthja lëdhatimi e të ngjashme edhe ato janë ë pjesë që i paraprin zinës sepse nëse vetëm shikimi kër shikojmë në haram, është zina. Atër e dhe përqafimi, ledhatimi, puthja, normal që jënë pjesë të zinas, pjesë për bërse, por nuk është aj kulminacioni që quhet në shëriatin islam zina. Sëpse zina konsideruat mardhonja intime që bën jasht marteses burri me gruën, ma shkulli me femërën. Andaj e, Kto janë pjesë hyrëse në zinë, me kaluë, edhe me shoqënuë, edhe me humb kohën niko kohë kështu, këto janë pjesë hyrëse që çojnë drejt e në zinë. Andaj ndaja edhe shoqërimi i tërëve pa personin e tretë të familjes së vajzës, në këtë rast baba, apo vllo apo e, ata që janë për djecasat e saj është i ndaluar. Shoqërimi me ta është i ndaluar dhe do të më pas para syjt të veçantë ata që janë muslimanë dhe praktikues të islamit. Ata do ta kenë shumë para syjt këta, sepse aty ne nuk ju hapet një luks i tillë, që ata shëtiten, edhe aty të kod të, të, të falen namaz, të të koran, të të namazani, mëral, edhe aty të kod të lexojnë Kur'an, ata gjejnë namazën në këtë mëngjes, edhe aty të kod kanë një lidhje ilegale, një lidhje të fshehtë në falë mënyrë. Ajo që lejohet në fejnë islame është që kërra ta kontaktojnë, kërra ta takohen edhe dhe dëshrojnë të dakordohen për fejjes apo për martes, të jetë dhe pala e tret, apo në shërja të shuhet mahremi e përgjeci i, i, i vajzës dhe ju lejohet atyre një takime, dëtë takime, tëre e shumë takime, por gjithmonë me prezencën e palës e tret mirë hallaj Allah ju shpërblet ndërkohë pyetja radhës është kjo thot një etel shikuese desha të diaj lejohet femrës të punojë pasi kam dëgjuar që sipas islamit nuk e kemi edhe obligim por në një punë siç un e egzoj mënystava të jeni sunnet ai kam t'ju har apo jo nga kë aj ne në kuptojmë që vajza punon në marrëdhje pune është me vajza në sens puna është e lejuar si për mashkullin edhe për femrën për të dy gjinit puna është e lejuar në sens pastaj ka e, e, kushte se cilat pun mund t'i punaj femra. Jështë dhe pun është elejuar për femra. Jo në emër të diskriminimit, por në emër të drejtsis. Sepse kur e themi jështë dhe pun është elejuar për femren, mundet gjinia femërora ta mërë këto si një lej diskriminimi, apo një lej nënshmimi për gjinim femërora. Jo, por Allah u gjelëshanu hu, konform kreaturës së femrës ka bër edhe punë të cilat ajo mund t'i kryejnë. Dhe ato punë që përkojn apo që i përshtaten gjinisë femëndore, bën t'i kryen femra, edhe në këtë rast më këso xhot keçe do të thotë mësi është i lirë, edhe punon me gjininë e njëjtë. Punën nuk e ka përmendë çfarë, po po konsidero. Jo, si është, dhe... është përmendur, por unë nuk e lejova bën në promocion për një kompani të caktuar edhe nëse bëndë dhe më thënë reklama po promocion për kompani të saktumën nëse atë nuk ka e, me, me, me reklamu džanat haramit atëre mase është të me femra kjo lejohet mirë po e, nuk nuk është e obliguar që të punoj nuk është e obliguar që të punoj pa tjetër Allah ju shë problem në ndërko pyetja radhës ka të bëj me mbramje në maturës është harama po jo? Shumë shkurt është një pyetje pa të shumë o... do të i përgj përgjygini është një fenomen që me kohën e fundit është përhap shumë. Edhe ka marrë dimensione të tjera në shoqëri, saqë nuk shpëton familje që nuk ballafaqohet me mbrojmën e maturës, edhe normal se muslimanët ballafaqohen edhe me pyetjen se mbrojja e maturës në realitet të është e lejuar apo e ndaluar. Dhe thon shkurt organizimin duke pa po në Treventon apo në vendet e Balkanet që është organizohet në bramje maturës, e, sincerisht, nuk ka asni element që e lejtsën apo që e lejën organizimin e në bramjevë të tila. Nuk ka do të të asni element dhe shtohet pytja e pëse tjeta jo haram, sepse aty bohen shumë harame dhe aty hidhërohet Allahu Subhanu Wa Taala. E para për i tyre, të rritë bashkohen me shkujt edhe femrat se bashko, dhe nuk bashkojnë si ku në shkoll, se në shkoll bashkojnë, për vojzat jenë veç, djemë të jenë veç, nuk jenë tullë një bank, dhe shkolla është obligative, ndërsa mbromja është fakultative, nuk është obligushme. Pastaj atë të valzojnë. Gjatë valzimit përqafohen, ledhatohen, e kështu me rath. Të thëtë për zirja dy gjinive është kundërshtim e fenë e dyta, shumë tri, edhe treja për herë të parë aty i provojnë pije alkolike, e kohë të fundit pei pas luftës runa zë edhe pije narkotike. Edhe kjo bën kundërshtim. E dyta, e treta, muzika pa kufi. Muzika çfarë do të thoftë, ajo është ndaluar, por ai muzika që bëhet aty në natëve është muzikë e shfrenuar. Dhe në një mënyrë krejt ata që janë prezent, edhe kolektivi, edhe msimdhësit janë në trans, sikur janë të shkputur krejt prej E botës, edhe më ndojnë se sante përfinalizojnë kulminacion në jetës. Gjithë shka Gjeshka po arrejnë sante. Pas të e katerta, lidhja e dashurive, atë natë shumë të rije dhe të rije ri ri dashurojnë për hirtë parë, pa? se rëgullohen, zbukorohen, vishen me roba, edhe të rije kënjën i tjetën, edhe funi e shkollimit, edhe mështë të aprishëm ja më një tjetën, të fillojnë dashurin për e këto, të më thonë fillon në mra Pastaji e, e pesta është se ka shpenzime enorme, ka shpenzime të më laja, shumë halëgjohet. Në këtë krizë që është popullata jonë, veçanërishë në Kosovë, me dhonë gjithë ato para për roba, për luksë, për makjajë, për ato sende, është masraf, është shpenzim i tëpruar. Dhe shpenzim i tëpruar është të ndaluar në Islam. Andaj këshila imë është për të rritë dhe të reja që, që të largohen këtyne mbramjeve, zë të gjejnë mëyra të tjera të argëtohen, të dëfrehen në halal, sepse nuk është argëtimi dhe dëfrimi dhe rekreimi haram në fenë islam. Por konform parimeve apo ligjeve islame marqtuhe edhe me udhëfrye. Oja Allahu ju shpërblet për përgjigjen polexaj për dhe pyetjen e radhës, thot një të lëshikues, si qëndron dispozita jon islame për ceremoninën e të vdekurit dhe çka kërkohet nga ne të gjallët të bëjmë për të vdekurin? po jenë disa punë, disa punë që jenë të ndërlidhëra njëra me tjetërën për të vdekurin. Filojmë prej dërzimit të shpjetit, apo prej dhanës të shpjetit, kur konstatohet prej familjarëve, apo prej mjekut, se personi ka dhanë jetën, punë e parë që bëhatë i mbyllën sëjtë. Sepse kemi argumente të qarta, se kështu ka vepru dhe pejga meri, sallathe sallem, kur e bo sallem e kisht e vdek, i këshin me të syt nalt. Një një syt i shku pak ma nalt, pejga meri janë mbylli, dhe i tha, syt e kanë për cil shpirtin kërka dalë dhe kërka shku. Pasë të janë mbyllim syt, atërë i vdekuri duhet të shtrihet në një pozit të rafsht edhe ti mbyllët edhe goja, edhe në mbarë këti vendoset diqka që të zakonisht vendoset hekur, i letë, që të mos fryhet shumë barku, pas taj, pas këti veprimi, të fillojme me doa me lutje për të vdekurin. Ta. Sepse është momenti fështirët, është po bolla faqohët me një realitet të ri, të cilë nuk e ka përjetu as njerë, vetëm ka dëgju për të, të bojmë doa për të, të lutemi për të, Pastaj të nxitojmë të ngutemi me krye borxhe të të vdekurit. Familjarët shpejtojnë krymien e borxheve që i ka kë ndaj familjarëve apo ndaj njerëzve të tjerë të kryin këto borxhe. ë Pastaj përshpeitimi i i i përgatitjes së kufomës. Dhe këtu hyjnë larja e xhanazës. Pastaj çefinosja me me mbështjellme çefën. ë Pastaj Me bartë, nëse ka mundë si e kemi aferveni në vërredhe, me bartë në krahë është ma mirë. Me bartë, do me thonë, me qusa ma shpejtë, e pas taj me ja falë namazin e gjenazës, edhe mas namazit të gjenazës, me ja ba lutjet apo doatë, të gjithë të praneshmit me vëllut për të, e në veçantime zë gjatë në lutje në doa ata që jenë ma të afermit familjarët, e kundërta çuç veprojnë tek ne. Tek ne njerëzit që janë të huaj rrinë maxhat pranë varrit, ndërsa ata familjarë të port larguohen prej varrit se kën se po dalin për të përcjellin njerëzit. Nuk keni u me dalin për të përcjellë, ai që ka orë për Allahun, Allah e Allah, sheh. Ai që ka orë për ty, ka mundësi që ti bash ato nuk e shef. E kështu do të thot veprohet, edhe një një prijashtimosh këtu, ai që vdes e, e, muhrim, muhrim do të thonë është persona që është ni hrama. Atina nuk im, e nuk e mbështilla do të thotë fytyra me çefën, i lihet fytyra çel, edhe kjo duke u bazuar në hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që një njerëj kur ka qen haxh i shtrëzuar prej devës nehrama, kaqen muhrim do thotë, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i urdhëroi shokët i që të mos iap shtjellin kokën, t'i ja lën fytyrën çel sepse kështu tha kështu sa çysh ka qen duke ju përgjigj Allahut duke thon lebeik allahum lebeik të përgjigjem Allahut të përgjigjem kështu tha do dal edhe ditën e gjykimit duke ju përgjigj Allahut subhanahu wa taala këtu janë disa e, e, veprime që do të bëjmë derisa të varrosim derisa të varrosim të vdekurin ndërsa pjesa tjetër e pyetjes si duhet të veprojm atë këndojm hatme atë dhëm sadaka për të këto me radhë. Me gjallët kanë gjallët duhet të bëjmë për të vdekur. Ktu të... këtu, këtu janë një, një, një mori e, veprash apo punë për të cilavë mund të përfitojë i vdekurit e prej prej prej të gjallëve. E para prej tyre që përfiton i vdekur i prej të gjallëve është duaja, lutja. Dhe argumente kemi të shumë tën Kur'an që Allaho Gjellësha në hu nga të regënë se se besimtarët jenë lutë për vla, vlazët e tyre që kanë qenë në besim. Dhe prej doave e, të njohoran populatën tonë është Rabba në gëfirlëna vali ikhwanin e ledhine se bëkuna bil iman o zotë ju në falna neve edhe vlazërët tonë që kanë qenë paranesh në besim. Dhe thëtë lutëmi për besimtarët. Pasta Allaho Tëbareke Vëtëala i thëtë Muhamedi S.A.S që stagë filli dhe mbike, walil muminin e wal muminat, kërka fali për vetën tënde, edhe për besimtarët, edhe besimtarët. Vëtët, në lejohët, në ullut për besimtarët, edhe për besimtarët. Dhe doja, është puna më e mirë, e mëndshme që bojnë të gjaldë për të vdekurin, dhe nuk kërkan ndo një ditori të veçant, nuk kërkan ndo një pasurit të veçant, sepse di sa më ndojnë se gj para, mirë po këtu ndoa nuk ka nevoj me investuar, di shka do thët materialisht, vetëm e, dohet e, lutje të sinqerta. E, pastaj e, mas e, doas vjen e, sadakaja me dham për shpirtin e të vdekurit dhe sadakaja në shumë hadithe ka ardh që është pejpunve të mira që jarin të vdekurit dhe një për aty në haditheve të shumë të apo e përmendi, kur një njeri kështë ardhë të Profeti sallallahu alajhi wasallam dhe i kishte thënë nana ime ka vdekur, mirëpo nuk ka lënë testament, por sikur ta lënte testamentin, i kishte thonë me, me me me dhon sadaka për te. Po. Edhe profeti sallallahu alajhi wasallam i tha, atëre shpër zot do thotë, jep sadaka për te. Pastaj për punëve të mira e, që i vdekur i përfiton prej të gjallëve, është edhe kryerja e haxhit, nëse ky vdekuri e ka pas borx haxhin sa ka qenë gjall. Dhe kemi sa hadithe, sa thënie profetike që e liçsoin apo që lejoin kryerjen e, e haxhit për tjetrin që quhet bedel. Dhe njëri prej e, sahabive shkon te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i thot se i ka vdekë nana. Thot edhe në kalon e porosi nuk kalon në kalon testament, po sikur talente ë kishte më lënë edhe edhe haxhin. Edhe profeti sallallahu aleyhi dhe selem thotë, shko, krye haxhin për nënën tonë, se borxhet ndaj Allahut kanë përparësi ndaj borxheve të njerëzve. Do të thonë borxhet ndaj Allahut kryhen më shpejt se sa borxhet ndaj njerëzve. ë pastaj ë prej punëve të tjera të mira është edhe sadakaja që e kalon i vdekurit që e kalon tek të gjallët e vet. Ajo sadaka që rrjedh, s'e tha profeti sallallahu selam, "Idha matal insanu inqata 'amalu illa min thalatha." Kur vdes njeriu, ndërpriten lidhjet e tij me këtë botë, përveç në tre raste lidhjet e tij funksionojnë. E para, nëse i vdekuri kalan e, sadakat unjarje, sadak, e, rjedhse, të nxarje, sadak rjedhse, të vazhdushme, dobi prurse, që kanë dobi njerëzit. Dhe një prej aty në sadakave e, rjedhse, apo dobi prurse, janë e vladet e ti. Janë e vladet e ti. Se pejga meri sallallare sallem, në të regon e, se e vladet të fmit, e, e, e, e, e të vdekurit, janë pasuri e ti. Dhe këta tash me dhonë. Nëse a i dhe me thonë kalonë e vladë të kajrit, këta me dhonë prej pasunisë që kalonë baba apo nana e tyre. Pastaj e dyta, thapë e, thap e igamirë, e u ilmin ju në të faube, ose kalonë ditëri, për i të cilës përfitoj njerëzit e gjallë, dhe treta, e u alëdin salihen jë dole, ose kalonë fmi e vladë të kajrit, që lutën për të, që përmenëm edhe maheret. E po do të jashtojmë edhe kryjen e borxeve ndaj njerëzve. Edhe pse përmenë më herët, si të vdes, është më mirë, por nëse nuk e kemi krymëni herë, atëherë e kemi vanuar të krymë edhe borxet që i ka ndaj njerëzve, sepse njeriu ë deri sa ka borxhe ndaj njerëzve, është i ngarkuar në botën tjetër. Dhe nuk lirohet për atë tinë e borxeve bële vetë Resulullah s.a.s. e kishtë të radit, mos më ja falë gjenazën atyre që kanë betë me borgë, nëse nuk dilë të dikosh që t'i kryin ato borgë, nuk ja falë të gjenazën, po i thënë të dikuj tjetër dilë t'i falja namazin e gjenazës. Këto jënë disa dhe të thëtë për i punve, që i bojnë të gjallët, ndërsa përfitan i vdekuri. Nuk përmenet askon, sincerisht nuk përmenet askon, dhe më thën kompleti Koranit që në popullë që të hatme, me ledzu hatmen edhe mja dediku mja kushtu të vdekurit. Dhe ledzimi Koranit për të vdekur është tem diskutabile, është tem e debatit të nëzet në mështë të djetarëve. Dy medhebe, dy shkolla fetare, e ndalojnë ledzimi në Koranit. Rëpësisht. Dy shkolla fetare e lejojnë, e legjësojnë. Mirë po, asë një shkollë fetare, asë një medheb, nuk e lexson leximin e koranit me parë. Dhe është më interesant se ata që janë më të ashpër, më të rreptë, që kundëstojnë leximin e koranit me parë, janë dietarët e mëdhëve të Hanefit. Mjeqëb kush i përkasim ne e, e, që farë, që farë këtu në Ballkan. E çfarë çfarë koincidencë këtu? Bash këtu në Ballkan praktikohet më të madhe leximi i koranit me parë. Si rremin me dhëb Hanefit ndërsa e ku ndështojmë kompletimë dhe hebinanë. As athiri men me dha banefi, në rregull, ka një rregull është. Me thebi pranum prej dietarëve të parë me dheheve. Alhamdulillah në pjesë e madhe e botës i, i bojn ibadet Allahut në dispozita përmes ktheme dheheve, me dheheve Hanafi. Ne po i më me buhanife dhe nzonset e tij Allah i mshëroft kanë qenë shumë të kujdesshëm. Nuk e kanë bofën çështje biznesi me përfituar njerëzit. Ta shoqë korani u bë voliber profitabël. Po shes koranin i hatme në Çenishin e pazatar, sa punojnë 3000 të shtër ku ta diunë. Çarkullojnë këtu në perkaloare këtu fion, që s'kan asnjë bazë fetare. Atëherë po çëndrej besnik me El-Hafit Hanefi. Çush po thirrën të, atëherë po duhet të çëndrej besnik edhe s'bën me kanduk Kur'an. Me parë. Ndërsa Hanefit kan thon lejohet leximi i Kur'anit, apo një pjesë të Kur'anit, apo një kapitell të Kur'anit për të vdekurin, po ë uh, pa shpërblem material. Materialisht nuk lejohet. Domthon po lexon, lezon çdo dushë, nuk ka problem. A më pasor i kan thonë dietar tani flexë për veten tënde. Na shohim njerëz lexojnë, lexojnë ja dedikojnë të vdekurve e hatme, apo leximin e kont as për veten tësaj. Më pasor e për veten tënde. Më pasor e lexo për veten tënde, pastaj nëse dëshironi një pjesë, në rregull, a më rreptësisht ndalumë Yasinim e parë, Hatmeja më parë, Kulau Allah më parë, apo sure të ndrëshme me fare, se nuk i ndihmon fare. Nuk i ndihmon, si thën çështje komerciale, çështje biznesi, atëra kanë, nuk çan kafeja e vërtet që na e kemi. Se kafe nuk nuk nuk, nuk e, ndërtohet mbi bazën materiale, po është, do të thot mbi bazën shpirtënore ndrad të mi bazen në ratë parë. E tëra zona që bëhen, shpenzimet e tjera që bëhen, edhe ato janë të ndaluara, siç është ë betonimi që po i bëhat varrezave ndërtimi që është ndaluar ose këto pllakat me mbishkrimet e mdhallë që po i bëhen ato si përmendore ku tadyn e kritjen të ndaluara do te dietarit islam edhe të hershmit edhe, si no Themini, edhe të vonshmit si shejhi ibn Uthaymin shejhu Al-Albani yezh te tireq kanë thonë lejohet vendosja e pllakës me mbishkrim nëse nuk mund të nuk mund të identifikohet varri i të afërmit të çet për shemb plokën edhe jam në mbiemër. Nëse mund të identifikohet, nuk ke nevojë fare për pllaka kët. Po, siç është rastin krye qytetash. Pamont çfarë identifikohet kur me 10 trazë zanaze në shtobranë ditës po varrosen, atëherë bën emrin mbiemrin kryet muabeti. Atësa më bëtën uë, më ndërtu aty, e çkaën duke bë dot sa, rona zata, ajo, ajo është diçka që i ka lënë edhe edhe edhe, edhe jo dispozitave fes, po edhe edhe onën logjike. Honën logiket e të i kalan dë thot shpënzime me 20.000 euro, 30.000 euro, 15.000 euro e të njajshme, të gjitha është shpënzim i kotë edhe që nuk i bëndë dobi, po i bëndë dam të vdekurit. Mirë hoqë në kështu arritë në dalgadale dhe në fund të këti emisioni, në emërë të të, të leshikuesve, ju falem drejë për prezencian dhe pa dëshim për përgjegjet. Falem drejë të dhe juve, knasjeshtë si të përdejve të ndërëvar të rishiku, si që dhe kuptuat, të ne me ka që poj përmbyllum këtë takim. Bashkë të kohëm i avën që të të dvijan dhe ratë herjuller në përkudjeset Allahot, esremu alikum.